Australia în viața economică și politică mondială În acest subcapitol de prezentare generală a Australiei, ne vom opri la unele puncte de reper fără a face comentarii decât acolo unde acestea se impun sau aduc unele interpretări lămuritoare. Principalele direcții ale strategiei de dezvoltare în perspectivă sunt O puternică și continuă creștere economică în relație directă cu scăderea inflației și a șomajului. Diversificarea economiei va continua în paralel cu dezvoltarea industriei alimentare și a celei bazată pe resursele existente. Restructurarea economiei prin înlăturarea barierelor în calea competitivității, accelerarea reformei la nivel macroeconomic, crearea unui climat mai favorabil pentru afaceri și investiții, îmbunătățirea tarifelor, o politică salarială bine elaborată și controlată, creșterea productivității și a responsabilității față de presiunile globale, au condus la o creștere a competitivității a Australiei în domeniul economic. Angajarea fermă într-o politică de liberalizare a comerțului, în primul rând în zona Asia-Pacific, din care Australia face parte. Promovarea conceptului de Wall of a Nation Framework, ceea ce s-ar putea traduce prin ideea că, într-o economie globală, nu trebuie separată politica externă de cea internă, făcându-le compatibile și acționând intercondiționat. În anul 1997 a fost lansată The White Paper. Se scrie P-A-P-E-R. Cartea albă a guvernului prin care se susține ideea competitivității pe plan internațional în strânsă dependență de câțiva factori interni. O piață a muncii mai flexibilă, investiții în cercetare și dezvoltare, un puternic și modern sistem de învățământ și o bună pregătire profesională, o infrastructură, Eficientă, o politică efectivă în domeniul economiilor și taxelor Prioritatea numărul unu a Australiei în domeniul comerțului și al politicii externe va rămâne zona Asia-Pacific 8 dintre cele 12 mari piețe de export ale Australiei sunt țări din Asia de Est Exporturile spre țările ASEAN depășesc pe cele către țările Uniunii Europene ca și pe cele spre America Totuși, principala sursă de investiții în Australia rămâne Uniunea Europeană. Prezența în Australia a multor companii din Asia, Europa și America de Nord a contribuit la crearea unei piețe interne foarte dezvoltate, la o mai mare deschidere și la favorizarea investițiilor în regiunea Asia-Pacific. Crearea Consiliului Supermarket se scrie s u p e r m a r k e t tu, Asia, este un program inițiat de Australia pentru a răspunde mai bine nevoilor de produse agroalimentare ale regiunii. În anul 2000, aceste nevoi sunt estimate la circa 685 miliarde dolari, din care 83 miliarde vor fi acoperite prin importuri din Australia. Investițiile australiene în țările asiatice s-au ridicat în 1995-96 la 152 miliarde de dolari, în timp ce totalul investițiilor străine în Australia a fost de 438 miliarde de dolari. A fost creat Australian Indonesian Development, se scrie D-E-V-E-L-O-P-M-E-N-T, ARIA, se scrie A-R-E-A. Cu obiectivul declarat de promovarea investițiilor australiene în Indonezia, un program special se derulează în relațiile investiționale și comerciale cu Thailanda. Australia a fost preocupată de recesiunea economică și de stabilizarea financiară din unele țări ale Asiei de Sud-Est. Iar sprijinirea Thailandei cu un miliard de dolari a fost un gest de bunăvoință și generozitate, dar totodată a fost și expresia interesului direct național față de criza respectivă, Australia dorind o redresare rapidă a economiilor din zonă. În The White Paper, lansată în anul 1997, program cu bătaie lungă de 15 ani, sunt subliniate câteva direcții de acțiune. În document se arată că globalizarea, mondializarea cu un termen mai recent și creșterea rolului țărilor din Asia de Est sunt două tendințe importante în mediul internațional. Australia trebuie să-și adapteze întreaga politică la aceste tendințe, pornind de la adevărul că economia Australiei E parte integrantă a economiei mondiale și, prin urmare, nu poate și nu trebuie să evite interdependențele. În privința politicii comerciale, Australia se va orienta spre reforme pe plan intern, relații bilaterale mai bune cu țările din zonă, crearea unui cadru regional propice dezvoltării relațiilor dintre acestea, întărirea sistemului internațional. de relații comerciale, în primul rând, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, promovarea exportului. Crearea APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, care cuprinde 18 țări din regiune, în anul 1989 are tocmai menirea de a promova comerțul și investițiile prin măsuri speciale de liberalizare, stimulare și încurajare. Țările APEC exportă către Australia 4 din fiecare 5 dolari, iar două treimi din exporturile de servicii ale Australiei merg spre aceste țări. Se apreciază că nu sunt folosite la maximum două trăsături favorabile și anume, complementaritatea economiilor țărilor din regiune și apropierea geografică. Potrivit cărții albe, Australia trebuie să facă față în mod eficient, programatic, provocărilor vieții și evoluției internaționale. Australia acordă o atenție specială problemelor de securitate națională, iar acordul ANZUS dintre Australia, Noua Zeelandă și SUA este socotit în continuare de importanță primordială. Toate problemele mari și grave cu care se confruntă omenirea contemporană sunt abordate cu realism și bunăvoință de către autoritățile australiene. Australia se implică în lupta împotriva rasismului, sprijină organismele internaționale în programele pentru refugiați, destingerea conflictelor armate de înlăturarea a consecințelor dezastrelor naturale și sprijină concret diferite activități umanitare. În afară de pactul ANZUS, care a fost reconfirmat recent în anul 1996, Australia a încheiat o altă alianță de apărare cu Malaezia, Singapore, Noua Zeelandă și Marea Britanie, cu scopul promovării strategiei de apărare regională. Pactul ASE. AN, care grupează o serie de state din Asia de sud-est, constituie încă o formă de securitate regională la care Australia participă activ și eficient. Australia nu e amenințată de agresiune militară în mod direct din nicio parte. În schimb, trebuie să facă față și să se protejeze în fața altor tipuri de agresiune, cum ar fi emigrația ilegală, bolile, refugiații, poluarea, mediul natural, răspândirea comercializarea și folosirea narcoticelor, altor droguri sau medicamente nocive, crima transnațională. Australia rămâne, desigur, o țară deschisă în toate privințele, dar turismul atât de important pentru economia țării creează multe probleme, ceea ce determină autoritățile să promoveze măsuri severe de control, paralel cu respectarea riguroasă a legislației. Crearea Departamentului pentru Emigrație și Probleme Multiculturale a fost o măsură binevenită pentru prevenirea multor aspecte negative ce pot surveni în urma politicii de toleranță și deschidere spre lumea exterioară. Un loc deosebit de important în politica externă a Australiei îl ocupă relațiile cu țările din zonă cu atât mai mult cu cât câteva milioane de australieni provin din acestea. Relațiile speciale istorie, cultură, turism cu Marea Britanie continuă să se mențină la o cotă ridicată de interes tot așa cum relațiile cu SUA sunt prioritare pentru Australia. În general, relațiile cu Europa se derulează cu precădere prin Uniunea Europeană, dar o importanță particulară au și țările care au furnizat ande rândul rânduri puternice emigrații cum sunt Serbia, Croația, Ungaria, Ucraina, Polonia, Italia, Germania, România. Dintre țările Asiei de Sud, cea mai mare atenție se acordă pe criterii diferite Chinei, Japoniei, Coreei de Sud, Indoneziei, cel mai apropiat mare vecin. Australia este foarte activă în organismele internaționale, inclusiv în cele ce privesc problemele de cultură, cum ar fi UNESCO. Evoc și aici cu plăcere conferința UNESCO găzduită de Sydney, la începutul lunii decembrie 1998, la care am avut onoarea de a participa neoficial. Un capitol nou s-a deschis recent în politica externă a Australiei odată cu evenimentele din Timorul de Est, Indonezia. Merită să stăluim puțin asupra acestui aspect, întrucât ca urmare a rolului jucat în conjunctura respectivă, se pare că Australia și-a construit o nouă doctrină și-a formulat o nouă strategie, și-a găsit un alt loc și un alt rol în regiune și în lume. Este vorba de The Howard Defense Doctrine. Se scrie D-O-C- T R I -N -E, Doctrina de apărare Howard, conturată recent de prim-ministrul John Howard. Facem precizarea că elementele acestei doctrine au fost selectate din revista Bulletin, se scrie B U L L E T I N, numărul din septembrie 1999, editat în Australia. Politica externă a Australiei va trebui redefinită după evenimentele din Timorul de Est, nu numai față de Indonezia, ci și față de celelalte țări situate la nord de Australia. Încredințarea conducerii trupelor internaționale de menținere a păcii în Timorul de Est a transformat Australia într-un fel de adjunct al SUA în menținerea păcii în zonă. Australia va trebui să joace rolul unei țări vestice în Asia, Deși e o țară cu potențial mediu, Australia se dovedește puternică și cu autoritate, cu o economie dezvoltată și cu relații puternice cu SUA și America de Nord. Australia joacă un rol influent, constructiv și decisiv în regiune. Pentru a-și îndeplini noul rol, Australia va trebui să sporească bugetul militar. Australia are o responsabilitate specială de a face mult mai mult în această parte a lumii. Australia nu caută să se modeleze în așa fel încât să devină o țară asiatică precum celelalte și va trebui să rămână fidelă și încrezătoare în specificul ei. ANZUS rămâne baza protecției țării de către Statele Unite. Nu mai e valabilă ideea fostului prim-ministru Paul Keating, potrivit căruia am fi considerați unii care bat la ușă zicând vă rog lăsați-ne să intrăm ci Australia a fost și rămâne o țară dorită de alții să intre. Aceasta este cu atât mai valabil azi, după ce Australia și-a demonstrat forța specifică în Timorul de Est. Accentul va fi pus totuși pe faptul că Australia se află în Asia, dar cu un statut aparte, bine definit, cu puternice accente europene și occidentale. A fi adjunctul SUA în regiune nu înseamnă că Australia se va transforma într-un supus al acestei țări, Australia va trebui să fie un pilon de securitate în sud pentru Asia și în vest pentru Pacificul de Sud. Am schițat mai sus doar câteva elemente ale unei noi doctrine de apărare a Australiei, dar apreciem că aceasta e în realitate mult mai cuprinzătoare și semnifică o reconsiderare mai aprofundată a întregii politici externe a țării, ca urmare a rolului jucat în evenimentele din Timorul de Est. Îndrăznim să afirmăm că doctrina Howard pornește pe bună dreptate de la importanța în zona, potențialul economic și industrial deosebit, de la prestigiul de care se bucură Australia în lume și, de ce nu, de la orgoliul național și dorința de a-și spori contribuția la soluționarea unor probleme majore ale lumii contemporane, în primul rând, în regiunea în care se află Asia-Pacific. Chiar dacă la prima vedere... Această nouă doctrină lasă impresia unei pretenții de mare putere, cel puțin în zonă, înclinăm să apreciem favorabil modul în care Australia se reconsideră pe sine și își redefinește rolul și locul într-o zonă în care oricum este cel mai puternic stat, iar evoluția, sub toate aspectele, e una dintre cele mai dinamice din lume. Cu alte cuvinte, credem că Australia a devenit conștientă, poate puțin prea târziu, de potențialul și autoritatea ei, nu numai în regiunea Asia-Pacific, ci chiar în lume. Rămâne ca evoluția ulterioară atât a Australiei cât și a lumii să arată în ce măsură noua doctrină a fost corect fundamentată și poate chiar să demonstreze că Australia ar fi îndreptățită la mai mult?